3. Веселка для друга. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповідь між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. Біблія, книга Буття 9. Вранці прийшла мама. Попили кави, потеревенли. Нічого особливого, Вірніше, як сказати. Мама донедавна не пила кави. Це зле для шкіри, для печінки і, Бог знає, ще для чого. Аліна наперед знала, що мама прийде. Бо зателефонувала, попередила. Аліна тишком-нишком заховала картину, яка так бентежила маму. Стосунки з мамою раптом ставали якимись вже надто приємними, навіть трішки колежанськими. Аліна не мала близької подруги. Вірніше, колись мала. Однокласницю Марту. Після восьмого класу родина Марти переїхала до Києва. Її татові запропонували гарну перспективну роботу. Поки була жива бабуся Роза, мамина мама. То хоча б на канікули навідувалася, бабуся через два роки померла. Від нудьги й суму чомусь так видається Аліні. Хоча в лікарів, як завжди, був готовий аж на та науковий діагност. Якась там дистонія з критично, Алінка ж бачила, як мерніла на очах бабуся Роза. Лише про мартусю балакала, хвалилася єдиною онученькою. А в очах такий жаль, такий сум. Алінка завжди заздрила по доброму мартусі. За те, що у неї є бабуся. Аліна не мала жодної. З бабусею Розою можна було погомоніти про все на світі. Навіть про найбезглуздіше з погляду батьків. А які казки вона їм розповідала. Навіть химерніші, ніж казки татка. І ті, що вигадує Аліна. Про бою, собаку-рибу, чи про пістрянку, пітону-ливицю. Після смерті бабусі Рози Львів став враз чужим для Марти та її родини. Рік дівчата активно листувалися, телефонували одна одній чи не кожного дня. А потім все рідше і рідше. Розійшлись йому у морі кораблі. Інтернет – вікно у світ. Чомусь його Марта ігнорувала, хоча іронічно переконувала, що то він її ігнорує. Телефонні розмови? Аліна відчувала, Марта на силу їй відповідає, нав'язуватися ж не хотіла. Тепер лише дзвінки на Новий рік, дні народження, Паску та Різдво. А віднедавна ще й поштівки з усього світу від Марти. То з Лос-Анджелеса, то з Берліна, Токіо, Каїр, Мадрид. Мандрує дівчина разом із батьками, щасливиться. У листівці завжди одне й те ж: Люба подруга, привіт із Токіо. Ми перебуваємо тут уже пару днів. Пам'ятаю, люблю, гарно, цікаво. При зустрічі розповім більше твоя мартушка. Так жартома Аліна називала Марту, а для Марти вона лінушка. Написано ніби поспіхом: Літери стрибають в різнобіч. Та коли воно буде оте при зустрічі. Аліна розчиняє навстіж вікно, набирає повні груди міського львівського повітря, дихає. Ранковою свіжістю, ще не зовсім змарнованою пекучим літнім сонцем. Дахи, антени, люди внизу, мов дрібна комашня, і Аліна на дахівці світу, мов Бог, ото занесло. Є сьогодні настрій іти на етюди. У парку зараз чудово, тільки самі якось моторошно після недавніх паркових пригод, та не обов'язково забрідати на стежки чи бокові алеї. Є натхнення, то мусить іти. А то воно замурдує. А що, і піду. Зібралася, Дорогою й зустріла Петра. Привіт, Аліно, то я ж засяю, побачивши її. Привіт, сусіди. Де твій кіт? вічливо перепитала Аліна. Кіт? А, та з мамою поїхав на дачу до джмеликів у гості. Ти на етюди? Мген. «Угу Ірина поправляє, перекинутий через плече надто за великий для такої мініатюрної дівчини етюдник, який вперто зісковзує з її худенького плеча. Можна з тобою? обережно питає хлопець. У словах немає ніяких підводних течей, в очах лише запитання і все. Можна, чому б ні? Тоді зачекай хвильку. Я тільки з магазину, Петро киває на повні торби. Занесу це і рушимо. Може, зайдеш? Ні, я тебе ліпше внизу почекаю. Аліна чимчікує сходами додолу, не кваплячись. О, ти добре, маєш компанію. Внизу біля під'їзду на лавках незмінно чергують бабуні солодоні. Доброго дня. чимно вітається Аліна. Доброго дня, дитинко. Доброго дня, по черзі відповідає кожна з бабусь, вдавно, улесливо киваючи головою, ніби це саме до неї, а не до всіх купі адресовано це привітання. Зараз почнуть обговорювати колір мого волосся, або надто зелену футболку. От хелепа. Слід зайти за гаражі і там зачекати Петра, а то побачить нас разом і почнеться. Аліні насправді начхати, що про неї теревенили ці старі монстрячки. Та вона йому не пара, та що то за мода, та воно точно наркоманка. Аліна поспіхом заходить за гаражі, притуляється спиною до одного з них. Тут затінок навіть приємно. А що буде в день, коли о дев'ятій так шкварить? За мить з'являється захиканий Петро з наплечником, мовчки забирає в неї етюдник, і вони чимчікують у бік парку. Через 100 метрів несподівано натикається на кажана. Той тримає перед собою пакунок, очевидно, іде з магазину. Несподівано зупиняється прямісінько перед Аліною. Привіт, сусідко! Аліна обходить хлопця як випадкову перешкоду, недбало кидаючи через плече. Привіт. Петро озирається на незнайомця. Кажан стоїть, мовкопаний, притуляючи до себе пакет і розгублено дивиться йому слід. «Хто це? Сусід батьків?» – питає Петро. «Знайомий!» – відповідає Аліна. і не хочеться говорити з Петром про кажана. Зовсім не хочеться. У парку знайшли неделечку від центральної алеї гарну місцину. Висока крислата модрина і дві маленькі вінкі білочки на ній. Щоб не сполохати, не підходили надто близько. Аліна мовчки малює. Петро позаду не стелить винятий з наплечника хідник. Бере в руки книжку. Квантова механіка, написано на обкладинці. Або темний ліс. Жартує Аліна. І ось так вони спілкуються мовчки. Аліна відчуває, що Петро не читає, дивиться, як вона малює. Дивно, але це їй не дратує. Аліні навіть подобається, бо коли вона лишень раз озирнулася, то побачила шалено здивовані очі Петра з напіввідкритим ротом. Квантова фізика дрімала поруч у траві. Аліна лишень посміхнулася сама до себе. Пізніше Петро сказав Аліні: відчув себе малою дитиною, яка вперше побачила море, таке безмежне і красиве. Не знав, що тут так прекрасно мати талант. Кожен має талант, говорить Аліна. Я не маю, журно відповідає Петро. Неправда. Ти хороша людина, це не який талант. Хлопець скептично посміхається. До того ж ти гарний програміст, наскільки мені відомо. А я вмію на комп'ютері лише зайти в інтернет, включити і виключити.